este rama desde Foz Eloi desde As Pontes E noé, desde Foz esto é nada original, un podcast no que nos grabamos durante dúas horas e despues vamos recortando como cabaleiro negro dos cabaleiros da mesa cuadrada hasta acabar con audio de 20 minutos que é moi agresivo, pero realmente non constitúe unha amenaza física para naide empezamos empezamos co feedback ahora que temos feedback... ahora que temos feedback empezamos co feedback É un pouco tal Porque todo, casi todo o feedback que recibían Foi que non se nos escuitaba ben O cual é directamente culpa miña é decir, Estás mezclando as pistas demasiado baixos E a xente non escuita A min sí que me dixeron que se escuitaba baixo E despois Tenho outro, outro que me, O que me dixo foi Que escuitarvos pues, é como Quedar para falar cos colegas Pero non poder falar ti sí, Ese tamén me dixo Albert Pero esa persona esas personas escoitan podcast ou non? Eh, pois pues, o que me dixo dos colegas era Adrián escoita algún podcast, pero si sí que escoita. Claro, de pero é eh... a vida moderna e tal. Non sinte o mismo que bueno, pero nosotros connocenos. Claro, é, é, é é é psicolóxico, ¿no? É psicolóxico, pero porque nos conhece, non porque a temática do podcast seña especial nesse sentido, non? Claro, porque hay confianza, entonces siente que, que podía estar realmente comentándonos algo. Sí. <ríe> Pero hay que hay que hacer un Reddit, entonces, para que falen con nosotros. Teño aquí un, un feedback, que son eh, o chats de WhatsApp durante cinco minutos de un nuevo amigo Alberto. empieza los cinco minutos de, de feedback diciendo, manda caray un podcast en gallego, vaya proyección despois, dos minutos despois, dice que o está, é o siguiente comentario, tres minutos despois, bueno, isto ao final é como estar tomando algo contigo, contándome tuas, túas cosas, e non podé dicirche nada. E, e despois de eso por suerte, parou xa de, de dar feedback, porque, <ríe> porque me estaba dando unha paliza que <ríe> me estaba metrando ganas de, de silenciarlo. Entón é mellor non facer un raid. <ríe> Porque vai, vai non o petar Pois pues, é, a verdade, eu non teño feedback eh, Pero si sí, parece curioso Que, eh, claro, non contara Como quen andi aquí na casa, non? Pero como estou aquí nas pontes Na, na, na casa da, da miña nai e miña abuela Pois pues, pues, dixe, tuven que reservar unha sala Para estar tranquiliño, non? Como que andi E entonces tuven que explicar o que facía entonces non sei sé se si comentei un error, pero de primeiras comentei o que iba a facer de maneira descritiva, dixen, non, quedamos rama mas eh, máis noé, eh, falamos das nosas contas e eh, gravámolo e eh, subímolo a internet, o cual foi recibido cunhas caras de eh, estás tolo, o que ven, non te meterás en problema, bueno, caras que expresaban todo eso, hasta que cando vien esas caras dixen, "No gravamos un programa de radio quedaron caras de, ah, bueno todo está ben, entón o cual <risa> provocoume moita sí, sorpresa Eu foi, foi o que dixen tamén que nos grabamos un programa de radio para pasar o rato, e subimos leiterno. internet que ti xa tiñe máis fácil, que ti con 15 anos xa o facías. Exactamente. <ríe> de, de, o siguiente que fixo foi decirle a súa madre, eh, non teremos por aí algún de CD. Tiñas unha peza máis particular sobre do contenido, má, eh, eso, máis que en xeral sobre o podcast, un contenido particular que tú xe comentara unha cosa que nosotros non caéramos nela, no efectivamente que, que dá unha nova profundidade eh, o bueno, é dicir, escoitando o tweet a nosa explicación sobre o tweet do capítulo 1 sobre Hampti Damti e eh, por que o rei decidira encargarlle primeiro aos cabalos que que intentasen reparar o covo eh, Alberto, meu amigo das, das opinións incendiarias eh que dos cabalos dos cabalos fai ese pegamento. Cosa que é verdade, os cabalos que non corrían, eh, non, como eu creo que é do inso, é un bende dos creo dun cabalo que non corría e que que lle dicías, "Bueno, pois pues, agora tu vas pa fábrica de pegamento." Correcto. Creo... Furioso de o dun. <risas> pensei que pensei que iba a facer unha aportación un pouco máis química ou científica de decir, "No, fun de ser tal ou cual parte, pero no." Javier foi directamente a decir o nombre do cabal. Eu teño que dizer que nin, nin sabía eso, que vosotros xa comentamos que xa conocíades un pouco máis o tema, e claro, vin ese capítulo, pero non creo que non pillara a referencia, non lle fixara caso. Igual a biches pequeno en a tua mente infantil nunca había vi... <risas> espacio para semejante semejante crueldad. Pues, pero... Pode ser, pode ser. Pero sí, parece que realmente Temos alguna idea de, de qué es lo que se Facía tradicionalmente o algo por estilo O meme existe, pero no sé hasta qué punto Es, es real o no eh, A ver, eh, bueno, real es eh, sí No es una usa, leyenda urbana logo. Sí que se usa Materia orgánica para Facer pegamento eh, usaba, Se buscaba los tradicionalmente pero, pues, Porque se fai con eso, Pezuñas, ligamentos Nervios, etcétera Non sei moi ben como é o proceso e tal, pero bueno, igual que en el Club de la Lucha facían xabón ca grasa das liposucciones, pois, pues, nalgún tempo histórico, se facía pegamento cos cabalos. Efectivamente. entonces a teoría ahora é que Hampty eh, Dumpty foi, foron todos os homes os que intentaron reparalo, pero eh, utilizaban os cabalos. Sí. Non como animal de, de, de tracción, sino como pegamento, como, como materia prima. Bien. E pues, eh, aquí acaba todo o feedback que tuvemos. Creo que exprimimoslo ben. Sí. Eh, pouco máis sí. o podíamos sacar. Xa me sinto un pouco orgulloso xa que tuvéramos feedback, mirade o que vos digo. Ora, o, o conto será se deixamos de ter. <risa> bueno, siguiente por no orden do día. Sí. Temos listas, así, en general. Sí, listas. Podemos empezar por, por aí Porque así xa falamos un pouco eh, sí. Eu eh, A mín gustan máis listas De millores do ano É unha cousa que Casi me gustan como género propio É dicir Os artículos de, de, de Web ou de periódico Nos que repasan os millores libros do ano Os millores podcasts do ano e tal Gústame léelos Despois os libros en sí Non nos Non é que os, que os utilice como recomendacións ou como listas de libros que me quero comprar Os libros rara vez os os leo Pero sin embargo, non sei, gustame saber cales son os que coinciden en moitas listas Porque se supón que son os que son, digamos, máis importantes ou algo por o estilo Dá un pouco unha, unha imagen de, da cultura, do momento, se si queredes eh, Non sei, é unha maneira como de saber que está pasando sin, sin realmente saber un artículo de ese se dices, bueno, pues esto foi o importante deste ano e non hai necesidade de, de telo seguido mes a mes ou semana a semana todas as todas novedades con saber isto, xa tens unha idea general E entonces teño escuitado bastante ou teño lido bastantes listas de mellores podcast do ano, entonces eu propusión vos facer unha lista de dos nosos mellores podcast do ano tamén pero non acabo de convencer vos a idea, non? É que eu non son moito de listas. Eh? Eu, a verdade, que, o, igual que ti se gusta ver, as, ver un artículo ou ver un podcast que repasa o millor do ano, eu penso, primeiro, eso sale a principios de diciembre ou a mediados, etc. é dicir, xa están coméndose un mes, non é o millor do ano. O ano non acabou. Eso dame un pouco xa tirame para atrás. E o segundo que, non sei, pareceme un pouco meter aí algo para rellenámoslo. Entón non temos que currarnos como se foran un artículo novo, un, un capítulo novo do podcast. Simplemente va, ponemos aí que isto e xa está. Pero, bueno, ten, non non, desde o punto de vista que o, que o explicates tú, como repasar varios e ver o que coincide e ver eso, cada claro, no día da cultura do momento... Pues eso sí que um, esa Un, xa... un pouco a idea de facelo a nosotros Sería que eu teño a sospeita De que ao final Eu escuito 40 podcast E Javier escuita outros 40 ou 30 ou por aí Pero se nos poñemos a comparar Pois pues igual Compartimos 25 ou 30 sí. eh, Tú escuitas menos Pero igual escuitas 15 ou 25 que escuitamos nosotros sí, En, en común Dáme a sensación de que se si xontamos todos, que non... Se si sumamos todos, non xontamos 50 pocas distintos. É un pouco idea. A mín, como se chama? A mín o das listas non disfruto tanto, como decías ti, pero ao final acabo consumindo bastante. Ao final, en diciembre, cando consumindo bastante. A mín dame un pouco de, de, de, de pereza. Ás veces, digamos, sé como unha obligación... Eh, das Digamos, das empresas que producen os podcasts ou que seña Ou que sacan os artículos das listas eh, E además dame un pouco de, de pereza tamén Porque mmm, Polo rollo de que non ten como que en di nada de especial diciembre en cuanto a eso De feito, pues, para certas producíos, pues, o mellor pues, era mellor facelo o que sei Por exemplo, vou dicir, para películas, imagina, xa quixera sí. dicir, as, super, as mellores superproducións do ano, non? Pois, pues, eh, non estou moi interado, pero hai épocas onde non salen películas desas, de por exemplo. Si, sí, son máis, as eh, superproducíos son máis de Brau, e mm. as películas de Oscars son máis de Xaneiro, por sí, exemplo. Sí. Entón, se estás facendo as millores eh, do... E eh, diciembre o mes de Star Wars. Claro, entonces é un pouco, é como, de maneira exagerada, pero seguro que xa empezaste a saber mellor da década non sei se cousas sí, mellores sí, da década. Sí, sí. Eu, por exemplo, eh, comínme eh, bastante audio de mellor da década eh, NBA. ¿no? sen non, non con moita atención, pero bueno, así un pouco de fondo. no E digo, claro, ves ahí a artificialidade de decir, home, que os mellores anos de non sei canto, os foron entre 2008 e 2012. Entón estás fodido. Entonces, claro. Eh, eh, eh, creo que a menor nivel pasa un pouco tamén co ano, ¿no? Eh, además hai moi esto de sesgo de como se di en español recency bias. O sesgo do máis recente. Sí, sí. No, entonces claro, sí. eu ago mesmo nós cando nos puxemos a pensar isto, digo eh, pues, que eu casi non me acordo en canto a, eh, en canto a episodios particulares é me difícil pensar que escoitei eu en febreiro. Non sei se vos pasou a vos tamén. Eh, conto che que... como fixen eloi. Eu collín e founme a en iTunes mirei os que me subscribí en Apple Podcast os que analista de eso, de por programas, os que me suscribín eh, están ordenados por orden no que me subscribín, de máis atrás a máis adiante. Uh -huh entonces deses, pues fui mirando este non nos coitei, este non nos coitei este non nos coitei ao final quedeime con tres claro, que claro, son dos tres dos que vos podo falar estás falando de, claro, po de pues podcasts era... completos non de episodios no, sí, no, claro, porque, claro que de, pero... de, de episodios dentro, parecía me inviable sí. a empezar sí, sí, sí. e camín esa era, era outra a outra intención que tiña ao intentar facer un, un millor do ano un favoritos do ano era que Bueno, é un pouco a mesma intención que teño casi sempre A mí sempre me dá a sensación Porque escuito demasiados podcast Probablemente de que, de que ao final o que faigo a escuitalos Parecen moi interesantes Durante o momento non que os escuito E durante posiblemente a siguiente hora eh, Tres días despois xa non me acuerdo de ningún Entón tamén a idea era un pouco Intentar facer o esforzo de memoria De decir, oi, cales foron realmente Os que naquel momento me pareceron que merecía a pena recordálos e intentar recordálos, facer o esforzo de, joder, dalles algo de, sabes, facerlle unha especie de homenaje, de decir, mm -hmm. oi, sí, acordome deste de deste podcast, non non se me quedou perdido no, no medio da... en toda a marea de podcast que escuito, pero tampouco fixo, a verdade. Como ao final, o que decidíramos fora facer eh. Podcast aos que nos suscribiramos en 2019 o Esa foi a idea final na que acabamos, na que acabamos poniéndonos de acordo Porque iso eu queria facer un favoritos do ano Pero vosotros non parecíades que estar moi de, de tal entonces a idea acabamos eh, aterrizando na idea de facer eh, de facer unha lista de podcast Aos que nos suscribiramos este ano Ou que descubriramos este ano uh -huh. Entón se eu como máis ou menos se teña claro de cales falar, pois a verdade que non non acabei por facer o esforzo de de intentar recordar realmente cales foran os podcast que me gusta, que me gustaran dos que Pero, dos que escuitara nesa línea nesa línea que dis eh, eh, parece un pouco non sei como dei, se tuve, se tiñas que facer o esforzo é que non son tan, sabes, pola mesma lógica que estaba seguindo. No, pues eu creo que non non deixaron pegada eu creo que, claro, claro está olendo no, vamos ten falar dos que deixaron de... pegada pero se me tiño que esforzar para ver se deixaron pegada pues, que non deixaron pegada no, pero eu estaba, eu estaba falando de capítulos en concreto sí, eh, ao final sí, sí. o que acabamos falando é de programas sí. eh, eu creo que pues, mesmo dos programas que se me que, que se me acordaron eh, que, que podo falar tranquilamente deles ou que podo falar agora deles sin ter feito ningún esforzo hai capítulos individuales que se me olvidaron completamente e que eran historias que me pareceron interesantes no momento e que me deixaron a sensación de que a de que o podcast en xeral ou contribuíron a sensación de que o podcast en xeral era moi interesante pero se me vou particular de cada capítulo non sería capaz de, de recordar nin de que iba ou non non máis a lo da das campanas. O, teu campanas. o meu objetivo era facer un soname campanas anual. O meu objetivo sempre é sempre facer un soname campanas anual, porque eu sempre estou coa mesma coa mesma sesión de que me estou olvidando dos podcasts E un couscuit. Eh, ao final si a, a maior parte das iniciativas que voy a ter aquí en, en diante xa me tedes como acabades de reducirlas a eso a decir, xa está no outra vez intentando non non no olvidarse das cousas que escribito que lle gustaron. Eu se a min párceme, moi loable eso que dicías, xa digo, eu parecíame tamaña hazaña, entonces por eso por eso che claro. tirei para baixo. Claro. <ríe> Será sí. dedicarlova tarde inteira. A parte que eso non é facer unha lista de mellores. Eso, no, eso lista de, de favoritos, de favoritos personales Pero na lista de mellores nunca salen capítulos individuales É, sempre salen os podcast enteiros. Ha, hai unha boa razón para eso. É, que, com, que... é como decir, al, este é o mellor capítulo que leín este ano. e Sacáchelo dun libro e non dices que libro é. Bueno, eso non o vas facer, pero, pero <risas> se páralo do libro como unha entidade aparte. No, pero é, é, é como se si fosen contos independientes, é dicir... Joder, gústame como escreve os contos este escritor. Pues non é iso. Gústame sí. especificamente este conto que é unha historia pequena, eh, con principio e final, eh, con entidade vale, propia. Vale. Non é un capítulo dun libro. Cambi máis. Cambiando a... Eh, facendo unha analogía, por exemplo, eh, eh, eh, digamos, hai podcast, o mellor tem máis sentido facer iso e outros que non. Eu eh, Facendo analogía con series, pois pues, o mellor hai... Dicís, Unha serie non ten sentido este o mellor capítulo pero mellor de Black Mirror, pues de feito, pues sí que ten sentido claro. decirlo É que ao final os, os podcasts que escuitamos non son tanto ou polo menos que eu creo que son os cuitos dous que poden ser análogos a unha serie de ter guión e continuidade e tal, e todos os demais pues, son como series, series sí. documentales como a Vox sí. Explained ou algo así, sí, series, que antologías sí. de documentales distintos mm. É, iso é verdade Que teñen máis entidade propia non é unha, un arco narrativo, normalmente. Tes unha lista feita Eloi Eu teño unha lista feita Tes unha lista feita Noé? Más ou menos. Bueno, pois eu tamén teño algo. gustaría menos é que te, que se foches o, o, o iniciador desta iniciativa? valga a redundancia, gustaríame haber uh, escoitado. Si, e, además, eu quero ser o último, porque creo que os que nombreu, xa os va a desnombrar vosotros. Eh? Eu, está moi ben, porque, dentre de, de os tres, o que máis claramente dixo que non se teña preparado nada, fugueu igual non o dixo inoficientemente, de maneira inoficientemente clara, pero cando <ríe> cando Eloy dice eu teño a lista, Javier saca a lista e dice eu teño a lista, e eu digo, eh está ben, Entón, eso, ao final acabamos, acabamos acordando eh, facer un pouco unha lista de descubrimentos do ano uh -huh. De podcast que non son ou non tenen por que ser eh, estrenados este ano Pero son podcast que outros descubrimos este ano eso, eso, que, Eu definino directamente como podcast os que empecé a escutar ou me suscribín durante o 2019 Entonces a mín, eh, automáticamente, acordéime de, de tres eh, O primeiro dos cuales é eh, eh, Nice Strike e eh, Utopian <ríe> Un podcast ao qual Javier acaba de dar un, un thumbs up eh, sí, sí, porque vas, o que contesto estaba na súa lista de tres Este problema xa empezamos a... a Pero ver... bueno, eu encantado Un traballo menos Eh, Next Tray é un podcast eh, feito por Avery Traffelman de, de 99% Invisible que este ano realmente fixo moi pouco traballo en 99% Invisible porque está, estuvo facendo este despois fixo outro sobre sobre moda que se chama Articles of Interest que, que igual xa é de fai dos anos, pero bueno Mireino, eu... é de 2018 é. Ah, pues Neste é un, un podcast de este ano eh, que fixo en colaboración con unha web chamada Curved Dios que máis estou falando inglés ahora <ríe> chamada eh, de unha maneira que é imposible pronunciar nun inglés que non resulte pronunciado en, galle... no, en gallego Curve aí estamos, a web Curve con B eh, con D final non con en... Averte <ríe> Eh, e é un, un, un programa eh, que explica eh, sociedades utópicas eh, ou intentos ao largo da historia de facer sociedades utópicas e eh, por que saliron máis. Eh, entón, hai un programa sobre eh, é unha ciudad de, na India eh, diseñada... Por le Corbusier corbuiere, polo seu cuñado ou primo non me acordo moi ben é eh, primo cre como unha fantasía brutalista en na qual o home era unha máquina e todo estaba ordenado e todo e todo cumplía criterios lóxicos que foron facer na India evidentemente eu, se desordenou moi rápido. Por outra parte, no feito de desordenarse e de non seguir os criterios brutalistas, e de eh, que aparecesen casetos ao lado das, das casas de diseño, e que, eh, de, en fin, eh, de introducir vida, no, no, que era un diseño, no que era un diseño demasiado lógico, demasiado impersonal, pois, pues, ao final, o que acabou pasando foi que a ciudad de Chandigar sigue existindo, eh, sigue sendo unha ciudad incluso na que, se, na que é moi cómodo vivir, e particularmente... Eh, particularmente boa para vivir dentro da, da súa región de, da, da India, logo. Con lo cual, dentro do que cabe, pues, foi unha utopía que exitosa en tanto en cuanto sigue existindo. Cando moitas outras das que falan no podcast, que o millor eran directamente, esencialmente sectas, pues tuveron un apogeo rápido, eh, exitoso e despois... Eh, Po bueno, pues desapareceron igual de rápido de maneiras moi como dramáticas eh, mm. pouco despois mm, si sí. bueno, non todas a de Oneida por exemplo eh, non morreu como secta pero sigue funcionando como, como empresa. empresa de vajillas. antiivamente é curioso pues, é, é moi curioso un podcast moi curioso tanto na, na, na súa Na bueno, un planteamiento inicial, logo, eh, é unha cosa que me chamaba atención, pero aparte de iso, o que recordo é que cada capítulo eran realmente moi interesantes. A me gustou moito. Eu recordo, bueno, eh, Eloi, non sei se estás algo, se estaba este, capi, este programa na tua lista ou algo. Estaba na miña lista, en parte, porque encaixaba moito, porque todo a adiencia esperaba que estuvese na nosa lista, pero teño que dicir que a mi non me gustou tanto. Escoitei na toda, eh. Escoitei na toda, eh, pero non me non me emocionou eh... non me, no, no me emocionou tanto. No, tanto como emocionarme, no. eh, tampouco me pareceu emocionante, pareceu-me moi moi ben feito, que as historias estaban moi ben escollidas e que eran interesantes e que tiñan como moito arco dramático cada unha, e eh? que eran historias moi completas. No. Eh, aparte diso creo que Eh, polo menos aquí na, na sección focega de, de nada original somos moi fans de, de Billy Traffelman, e iso tamén ajuda E eh, eh, a mi encuesta a matemática de como se van as cousas ao carallo sí. eso É algo que sempre me chama a atención Falando do cual Esperade que faigo que faigo bueno, Da igual, ahora xa xer... <risas> Falando do cual eh, cousas que se van ao carallo o meu outro podcast, o outro dos meus podcast é eh... Descubrimiento deste ano É un podcast que, que Creo que lle vai gustar moito ao meu primo Javier Que é Spectacular Failures De, de American Public Media Non sei se xo sona no. Pois é un podcast que ten muitísimo que ver con, con Night nice Strike Que de feito soname Que o descubrí en a raíz de escutar eh, Unha entrevista Con Avery Traffelman que a vez entrevistaban tamén a, a directora, presentadora, produtora de, de Espetacular uh -huh. eh, Failures, que se uh -huh. chama Lauren Over, é eh, un podcast sobre empresas e eh, eh, por que fracasaron. Sobre grandes empresas que tuveron uh -huh. eh, moito éxito en algún momento, e moitas das cuales tamén siguen, siguen existindo, De, de tanto éxito que tuvieron en que sólo se por el conocimiento de marca sigue existiendo pero eh, que tuvieron un fracaso estrepitoso ¿no? falan de cando blockbuster pudo comprar Netflix en uno compró eh, no falan de pues de Toy Saras que sabes es que acaba de pechar relativamente poco en Estados Unidos en que sigue viendo Toys en la colonia extrañamante eh, falan de youhall que Que a empresa das mudanzas de, de Estadounidenses Por antonomasia Que sigue existindo e que sigue tendo moito éxito eh, Realmente se te planteas facer unha mudanza de unha ciudad a outra En Estados Unidos O que todo o mundo fai alquilarse un yujol eh, E meter todas as cousas na, na furgoneta E eh, facela eles E sin embargo a empresa eh, É unha empresa Familiar e a familia que son os, os dueños da, da empresa pois pues están peleadísimos eh, houbo denuncias entre eles eh, hai unha leyenda urbana de que a morte de, da muller de un deles foi provocada de alguna maneira por, por outro ou por dos outros fai faccións eh, enfrentadas que levan 30 anos eh, denunciándose e contradenunciándose En general, a empresa sigue funcionando ben, pero a familia, pues... Eh, recorda... a, a, a historia, recuérdame totalmente a un reino europeo medieval. Esto, e a mín, recuérdame a Detective Pikachu. <risa> <risa> Bien. O sea, entre, entre Hubble, <risa> Detective <risa> Pikachu... Aí está, por aí. A mín tenme boa pinta, eh? eu acabo, me, acabo me de suscribir, este a mín non me sonaba de conocelo, verdad. a verdade. E, ademais, a outra particularidade que ten é que... E eh, Lauren Over, a, a productora de, de, do programa Espectáculos Failures, tamén ten moita personalidade. Como a Ivry que sabes que te, ten como seu propio sello editorial, sabes que é un programa seu, pois un programa de Lauren Over tamén conoces, eh, tamén ten o seu propio sello, digamos. É moi... É gracioso, é simpático fai por, la, por lo que vexe, ahora mismo, decembro de 2019 Está, eh, debeu acabar a, Como a primeira temporada o algo así, ¿no? Porque vexe que o último capítulo foi de agosto Correcto, sí eh, O último capítulo que foi sobre As desventuras de, de Donald Trump En Atlantic City que lo recordar Foi, si sí, por aí, polo lo bravo Aproximadamente a vez que, que na extraio, creo Po eh, volvendo, volvendo a nice try eh, eh, así por, por comentar tamén un pouco eh, eh, de afinar no? como decía, antes eu escoitei todos os capítulos e eh, no momento pareceron interesantes pero al final para intento guiarme máis que eh, por, para os meus propios, para describir os meus propios gustos dicir de canto estaba eu ansioso por escoitalo ou porque salíse o novo capítulo e canto me acordo meses despois Dos episodios E se sabería contálos eh, Ainda que os coitei todo eh, Diría que era ben feito Esas cousas Recordo que Nin eu estaba especialmente eh, Esperando O expectante A que salisen Nin ahora Me acordo De, de moitos dos capítulos Acordáme da docubertería Acordáme ese de Como se chama O da biosfera Esas cousas Pero non me acordo De moitos uhum. detalles entonces... Eh, volvendo o que decías antes ou por me parecía que ibas tirando, no é? Pois que non me quedou moito na miña mente como para Entonces por eso, pois, pues, como que baixan os puntiños para min se teño que mirar para hacia atrás, pero Por exemplo, sí. eu de Nightcrawler, nice un dos capítulos que máis que recordaba así de entrada sin sin mirar nada, era o de Jamestown, porque coincidiu que empezou xusto antes de de, de escutar ese capítulo, leera un libro sobre como se formaran as colonias americanas e contaban tamén a historia de Jamestown entonces Entón, digamos, de revelo por dous sitios diferentes, e que se coincidan no tempo, queda xe historia, sí. En calquer caso, espectáculos, Feirios, sacache o so tema ou é, é o un dos teus potas? É un do dos meus tres. Sí, sí, é un dos meus tres. É... Eh porque foi acordarme de Na Estrada, que para mi foi o estreno do ano. E automáticamente acordei me tamén de Spectacular Failures, que é probablemente moito máis entretenido. Eh, é... é máis máis lixeiro, digamos, menos porque eu acordarme de Na Estrada que ten un certo peso a, digamos, a ideoloxía de de Bill Traftelman que falaba moito de De del over O que fai facer fa bromas e eh, chamar ao seu pai. Eh, é máis <risa> máis simpático, máis lixeiro, eh eh si, o eh, eh, sí, eh, acordarme dun acordo de outro, entonces estarán dous na miña lista, si. Sí. Bueno, pois creo que agora deberíais Divir... empezar vosoutros porque senon tampoco Vale, pois Naistraix xa está falado, xa estaba tamén na miña lista. Eh Eloy, se si queres empezar, porque eu creo que hai outro que vamos a coincidir. Se si non saco o tema... Si, sí, o, o terceiro creo que xa, que xa se calé, pero deciden non usalo porque non le vamos a pesar os tres. Eu se, mm. se, se, se penso con vosotros, ese non vou decir tampouco, vou decir outro que creo que é rápido. e De feito, creo que xa falamos medianamente, enra que non sei se eh, non dos programas que ainda non está subido. Eh, pero eh, eu... Diría que para min, aunque sei que non é deste ano Pero o feito de eh, escoitei moito startup É eh, a verdad que gustoume bastante eh, Creo que de feito é deste ano Que sacaron un pouco a temporada de, da adquisición por Spotify creo, creo que eso é deste ano e eh, Que salise eso foi o desencadenante de Para que eu escoitase os primeiros Entón, ainda non escoitei todo Pero para min tamén foi dos que máis escoitei con máis interese do ano e con máis expectación e que, e que, de feito, que máis me gustou. Ainda que xa vos digo, ainda non cheguei o contenido deste de ano da de, de adquisición por parte de Spotify. Pero bueno, eh, creo que xa falamos. Recordo, Bebek, falamos un pouco xa de nun non? É posible, pero podemos facer un resumo outra vez de que vai pues sí, sí, pues, eh, eh, está... a Startup. Sí, eh, pues Startup, eh, pois... Pois pues inicialmente eh, o programa este de como é, Alex Bloomberg, que é o fundador de Gimlet Media Para min tamén é referencia de alguma maneira, ou no? garantía de sello de, de, de calidad Pois eh, o podcast de alguma maneira fundador do primeiro do, da, da compañía É un propio meta-análisis por parte de Alex Bloomberg de como eh, funda a compañía básicamente no Eh, sí, lo... É dicir, fa... funda é o... a compañía Para fa facer un podcast E o podcast que fai é explicando Como funda a compañía É un, é un metapodcast sí, Polo menos a, a primeira ou as tuas primeiras temporadas É así, despois eh... de A primeira temporada Digamos, eu é a que marco máis eh, interesante despois fai outras temporadas ou outros series de capítulos Centrándose noutras empresas Que eu tamén escoitei algunhas Creo que xa de feito que comentáramos foi o de, o de Twitch e o de Groove Sharks Que son cada unha un par de capítulos E tamén creo que se escoita moi ben E, bueno, e a última parte, pois pues que ainda nos escoitei Sobre adquisición por parte de Spotify Que, bueno, para que non saiba pues Spotify adquiriu comprou gimlet media non sei se na totalidade ou, ou bueno o ten poder eh, ejecutivo non sei exactamente como son os detalles pero bueno eh... que escuchar startup plantearlo e eh, o rollo o rollo o rollo meta pues ten o seu propio interés pero um, a verdad que pues, suena desde luego suena moi creíble de como funciona ese mundillo e eh, eh, eh resulta interesante eh a implicación personal dos personaxes, creo que tamén ten que tamén lle fai fai un gran favor porque, bueno, eh a verdad que pois pues iso, a xente dentro de ser eh pues xente pues, que seguramente pois pues, bueno, aínda que lle estou non funcionase, pois pues, podes seguir coa a súa vida. Si. Sí. Non disipa exactamente, ao futuro económico da vida directamente exacto, non é como caldian que, que estuvera pasando fame que se convirta a eso no? eh, pero ten, ten, eu creo que ten o, seu, ten o seu punto e ademais eu, eu personalmente, eh, pues bueno eu traballo nunha empresa que bueno, é, é unha filial dunha multinacional pero bueno, eh, empecéi desde cando éramos 4 como a quendi eh, e agora somos, somos 30 en parte por diversas adquisicións que fixo a matriz Eh, a realidade é que había moitas dinámicaso de empresa que vai imedrando de algúnha maneira a pesar de, de ser outras seris distintas que hasta hasta recordei como parecidas de algún momento miña, da miña vida laboral eh, algunhas dinámicas pues mm, algunhas boas outras malas entonces había tiña ese punto tamén de, de personal de, de pues eso de ver asociado o verme reflejado un pouco na algún dos personaxes evidentemente non do fundador porque non é o que eu fago nin nada parecido Pero bueno, creo que a verdad que eh, se, se alguén está medianamente interesado no mundo empresarial de alguna maneira, eh, uh. creo que é bastante, bastante interesante. Sinón, a verdade que non sei eh, para recomendar para eh, todo o sí. mundo. É eh, eh pero... curioso porque eu como eu non, non estou tan interesado no mundo empresarial, ou non, non estou nun startup ni nada polo estilo, e o podcast escutei os primeira temporada Eh, en fin, que chamou má atención o aspecto meta do podcast, está moi ben feito eh, o señor sabe contar historias, sabe crear interés, pero máis a lo de eso tampoco sentí ningún tipo de conexión personal con... claro. que, que parece que estás dentro tú con él. Sí, é, é digo, hai un, un pouco de eso. Non, non con Alex Bloomberg realmente, mm. no, porque él está claro que está en situación de lo está metendo os cartos, é el quen está deixando o traballo. Bla, bla, bla e A mí todo eso non, me, non, non teño ningunha conexión con, con eso ¿no? Pero si sí teño a conexión con empresa pequena No que todo mundo fai todo, todo, pues... mundo fai todo Como a Ken Di Ves como medra Ves como de repente un día daste cuenta eh, A sensación de familia é un pouco distinta eh, Primero non había conflictos E despós pues, daste cuenta de, pues, con, Simplemente conxuntando a máis de 10 personas Ten que haber conflictos máis ou menos grandes No Eh, esas dinámicas sí que me pareceron interesantes desde o punto de vista personal ¿no? ainda que eu non teño xa os digo con, con Alex pues bueno como xa sabedes eh, que a, a situación non ten nada que ver ¿no? non teñes 400 millóns de, de dólares de, no, no. de Spotify así no, no banco no no no no, no, no, no. De momento de momento nunca sabemos que nos, comp nos, comp nos compras empezase empeza con podcast despois original media está aí <risa> <risa> empezando bueno pues eh, pois pues ese, ese foi o, ese foi o meu que quería comentar eh, pero pero bueno, como creo digo xa comentamos un pouco en particular o eu creo que falamos do do Group shark e do Twitch eu creo que sí. xa podemos deixar por aquí eh, pasar a rama que nos conte o seu no sí. Eu vou empezar Hay un que estou casi seguro Hay que poner o cascabelo ao gato Fala xa do que... Vou no, no, falar xos no. Todo que eu creo que sí, non coincidimos bella. Porque pues, Ha sido o último, tampouco fal de vosotros por mí Todo de vacación eh, Dos tres que, des, que descubrin este ano é que mm, Vamos, non só que me suscribí Sino que os escuitara ente e os espero con algo de interés, hai un que un podcast que é, eh, curiosamente, o único podcast que descubrín eh, non en internet, sino no mundo físico. Este ano, eh, empecéi no, bueno, fórame celebrar o fin de ano, a Londres, con os colegas. E este podcast descubrínno eh, con un cartel que o anunciaba pola caña. É uh. o podcast de, de Guardian, eh, que se chama Today in Focus, É que é un podcast diario De reportajes e de entrevistas o A veces que é de De opinión Que directamente colgan a editorial Que van colgar no pro, no periódico E falan de la no, no capítulo E bueno, claro, ao final como son Capítulos de entre 20 e 40 minutos E todos os días Moitas veces pues, Non non todos son interesantes Pero hai nos que si sí O sea, todo que pasa con co reportaxe, se che gusta o tema, pois pues vaiche gustar. Eh, recordo algun en concreto, como por exemplo, unha entrevista que lle fixeron xusto no seu 100º cumpleaños a o paisano que fixo os que inventou a teoría de de Gaia. É un dos primeiros eh, científicos ambientalistas de sí, eh, James Lovelock. Eh, outros capítulos, por exemplo, eh pues, outro que falaba Sobre o que é equivalente no Reino Unido Do que aquí son os centros de menores no acompañados Que foi un periodista ali a falar con eles A ver como estaban e tal Criticar a falta de, de fondos A falta de inversión no gobierno e tal E as circunstancias nas que se criaban E bueno, outros capítulos sobre canto Un artículo de opinión no que falaban Sobre canto deberían ter que durar as penas eh, A terroristas Pero que tamén se centraban Pues, en rehabilitación en como se entende o sistema penitenciario se si ten que centrarse no castigo ou, ou en intentar reinsertar esa xente na sociedade e que se centraba tamén no tema do, do terrorismo e de como integrar outra vez de novo esa xente na nunha sociedade occidental e bueno, claro, hai cousas moi interesantes e pues, claro, como son moitos capítulos ao largo do ano hai veces que hai que saltar directamente non vos vou decir, pero bueno, é algo así o do que me quedo de 2019 que cambiaron os hábitos de, de podcast, porque además é iso ser diario de lunes a viernes, finalle moito. Pero bueno, eh, ao final sonou a cousa similar en la que xeña diaria en lugar de ir semanal ao de, de Atlántico ou de da New York Radio sí. reiaba ou, ou algo por estilo. Al final sí. é un repaso do das reportaxes máis interesantes o, ou, de feito, o podcast de, do País Semanal, que acaba de empezar fai, creo que, un par de meses é que, bueno, é é moito máis un intento o País Semanal saca un podcast todos os viernes, nos cuales falan co os periodistas que fixan os reportaxes que van ser eh, os máis grandes da, da revista dos domingos. É xa é moito máis claramente un intento de que vayas ao kiosco e xa compres a revista. Uh -huh. E... Eh, Pero bueno, va un poco en la línea de otros podcasts como de, eh, The Atlantic, no me acuerdo cómo se llama, Rey de Atlántico. Rey de Atlántico. De todas formas, Yorker, eh, de no sé dónde país, pero de Rey de Atlantic, eh, normalmente tratan temas que están muy de actualidad. Eh... Claro, porque otra cosa es que Atlantic en New York son... Son revistas mensuales mm. Pero que ten un podcast semanal Claro é en, en cambio, esto é o contrario É un periódico que sí que é diario E eh, o que fan é eh, Mellor temas De reportajes que se Ten que pasar un periodista Semanas ou meses traballando neles Sacan unho, bueno, sacarán no na versión escrita, por supuesto Pero creo que sacan con máis profundidade Aquí no podcast Por ejemplo, tamén acórdome así Eh, outro que fora Falando do, do genocidio De Ruanda que se, que se sei 20 anos 15, 20, 20 anos o, o, E fixeran un reportaxe sobre como cambiar o país Nos últimos anos Como evolucionar a sociedade Que claro, era Foi unha sociedade que morreu un montón de xente Sobre todo, que quedou casi sin homes O país eh, Foi unha sociedade no, que as mulleres ganaron un peso E avanzou no tema de igualdad Pero solo por 25 25 anos. Eh, solo por por necesidade, porque non había homes para entrar no gobierno, básicamente. Non foi un, un esforzo consciente de de facer un país máis igualitario, Sino que foi un esforzo que saíu da necesidade de que non había, que non había Población masculina. Sí, eh, bueno, Siguiente podcast poderia dicilo eu, seguinte cobrimento do ano. Sí. Eh, creo que este tamén é un descubrimento que, que comparto con vosotros, ainda que espero que fose o único que se me ocurreis mencionalo que é Nianthropos en review. Mm. No non o no, no puxen na miña lista. Non o puxen na miña lista simplemente porque non o escoitei todo. Isto é proceso. Non sei, Eloi, Eu tiñao, ainda que non o escoitei todo, pero eu tiñao tamén. Como... Tú, tú sí que tiñas, non? Sí, sí, sí. De Anthropocene Reviewed é un podcast de John Green, eh, escritor de novela juvenil de bastante fama, aparte de youtuber e outras metas cousas. E o argumento do podcast, digamos, a a idea detrás é que fai eh, reviews de distintos aspectos da vida moderna e as puntúa nunha escala de unha cinco estrellas. En general polo nombre, en principio parece que a idea original pretendía ser, pois, eh, valorar o impacto da, da sociedade na natureza, e que pode ser que, que en principio fose eso, pero ultimamente eu creo que cada vez máis é simplemente un podcast de un señor, pois, de 40 anos con bastantes problemas de ansiedad, eh, con bastantes dificultades para pro día a día, digamos, Eh, utilizando e casi como terapia ou como falando un pouco das súas propias obsesións e das súas das cousas que ten na cabeza recordando, pasando a súa vida, falando dos seus pícaros eh, é unha cousa que dá unha imagen dá como unha ventana é un podcast que hai un cada mes eh, cada mes, pois pues, de repente aparece un capítulo de 20 minutos que che dá unha ventana ao o que está pensando eh, John Green durante este mes que un, normalmente é moi interesante unha persona que merece a pena escutar eh, eso, eh, ten un capítulo cada mes con lo cual leva dous anos realmente só leva 20 capítulos son aproximadamente de vinte minutos ou media hora escutarse moi fácil eh, casi da pena porque ao ser tan fácil de escutar Da un pouco é demasiado fácil pasalle por encima, pasalle por diante, coitaros todos seguidos. Eh, e, sin embargo, parece que merece merece que os, no ser paladeado, digamos. merece sí. que os coites e esperar un cuarto de hora pensándonel. É para, é verdad que para así para además é un é como moi tranquilo eh, o, no sé, a sensa no sé, a sensación de audio fala fala lento e eh, con con Con pausas no para que paladés da dalgunha maneira o que o que está dicindo sí é solo el falando sin sin efectos ou nos detrás sí, simplemente é moi sí. é mu alúha manera moi emocional tamén no porque o quecías no conta historias súas, creo que pa que non pa que nos escoite, creo que un ejemplo porque no, eu da má sensación de que non nos quedaría claro, pero un par de títulos eu creo que vale a pena. Comentar, ¿no? normalmente leva En cada episodio leva dous temas Ademais, moi independientes Diría eu eh, Primeiro, pues eso Mitado capítulo, Faladún O final de esa narración eh, Descripción do que lle fai sentir De eh, Three Stars A súa apuntación sobre en, en Estrellas eso Sobre es. unha escala de cinco estrellas Entonces, eu, Por exemplo, teño aquí teño diante eu, O último que escoitei foi un bello Creo que de feito, que é o de divers en penalty en penalty shootouts. Uh -huh. O sea, pe e, peluches e, peluches e, penaltis o vexo aquí e, concursos de comer e, perritos calientes e quimioterapia, o sea, e, muy variado eh uh -huh. o... sí, ah. pinturas de las cos y un menú desayuno do taco bell. Eh uh -huh. pizza hawaiana y e meningitis viral eh come tajale e cólera realmente eh, es... o eh ah, e... e o tempo. Think, a min, que creo que descubrin por vós outros, pero a verdade eh, é como que andi, eh, son cortiños, escoitese moi fácil é des eh, descubrialo eh... por nós outros, pero calquera dos tres puedo descubrialo por Roma Mars. Que foi falsaco un capítulo es de claro. 99% Invisible Eu descubrí non hai ah, Falando, in... si, sí, de Anthropocene Review Directamente colgou dous capítulos de Anthropocene Review Eu teño que dicir que eu non me restringin para nada a tres E dixen, va, esto é do que... Esto do que podo falar <ríe> Eu non é que me restringira, é que non encontrei máis De... Quero dicir, puxeme de, de criterio Que é en... eso Eh, que os levara o día ou que escoitara todo o que saliera desde que vos descubrín o sea, non, por exemplo, de John Green gustame, pero escoiteille poucos, porque tamén é o que dice Noé, eh, que nun, nun, non son un chapeta de escoitar oito seguidos ainda que por tempo podría perfectamente non que hai que co coller un, comelo, paladearlo e de... Sí, sí, sí. E, É un postre. Se fose tan estricto de decirle balos todos ao día, non podía falar de ningún. <risa> <risa> pero bueno, na, co, de, entonces, se queredes, digo, gasto un que como que teño máis, eh, teño menos pa que falar, porque non os escoito todos. Uh -huh. Se queredes, <risa> se oh, porque seguimos, non xa gastar os seus. Eh, pero bueno, un que creo que podemos é, claro, falar tamén. A mí xa me queda un, tío. sí. Pois pues entón, deixa de que eu eh, gaste, vai atachando. Bueno, podedes falar vosotros casi tanto como a min pero Tamén a raíz de incluso esto a raíz de nada original, este descoite este descubrin ali, escoitei eh, casi todo de vez eh, califato, califate eh acabei no pero de feito, feito de Fire. Sí, o de Rukmini Kalimachi, que o Kalimaki, bueno, non sei como se Pero de feito creo que já mencionamos un pouco na nosas conversacións, non sé se entrou na edición ou non, pero E, pero descubrino gracias a esto escoiteino e, e, e gustó, me gustó, me moita, verdad e, como unha rápida descripción por se, por se por se alguien nos está escoitando ahora en un escoito anterior pues é un é un reportaje repartido en oito ou dez capítulos, como a quen aproximadamente sobre eh, o proceso periodístico de Rukmini Kalimachi eh, cubrindo o cubrindo o Isis eh, durante, bueno, non sei cato tempo se supón que cubre, no eh, Está moi personalizado pues, nunha nun das fuentes que ten como di, okay. que di que é un bueno, é eh, un, un rapaz ciudadano de canadiense de, sí, no? un rapaz canadiense que de, de origen non me acordo de onde era, pero bueno, de origen De, de cuyo origen é un país eh, un país de mayoría musulmana, non me acuerdo exactamente cal era. Era, era Irán, ¿verdad? Diría. Non me acuerdo, es que non, faz muito máis, non. Bueno, si, eu, non... podcast estaría na miña lista de Claro, tú, tú, eu escoito ina hora gracias a, como decía, gracias ao nada original. Eh, e bueno, é así, conta un pouco personalizada a vez de un pouco o proceso periodístico de a raíz, pues eso, desta de fuente que ten ¿no? que un rapaz que vive ali, pero que eh, viaxou a zonas en conflicto, eh, despós volve, entonces contalle, non lle conta, hai que saber canto se pode creer ou non, tamén conta, non solo eso, no tamén conta como algún viaxe que fai a, a Mosul, eh, como vai... en xenar o proceso este que fai unhas das cousas que la fai, eh, bueno, é máis o seu equipo que teña, pois pues que van a zonas eh, recuperadas digamos por fuerzas aliadas, vamos dicir así ou pola polo seguridad nacional do país que toque eh, recupera, cando recupera zonas a ISIS pois vai aos países vai aos edificios eh, e vai vendo pois, que documentos deixaron ali esas cosas, ou, sobre todo é moi centrado en burocracia e eh, capacidade de gobernar de ISIS que foi o documento máis interesante me, sí, na, me na parece, burocracia no? diaria das, das ciudades baixo control de ISIS e realmente por que por que as ciudades digamos aceptan o control de Isis e eh? ao final o que a súa a tesis de Rukmini Kalimache que, bueno, pues porque fan funcionar as cousas porque os, os juicios non juicios religiosos, sino por roubos ou por pequenas discrepacias que teñan cada un pues eh, empezan casi desde o principio son, digamos eh, eficientes no, na... No día a día da ciudad, non? Si, hai unha frase que non sei sé si se dela ou de, de alguén a que entrevista ou creo que xa quebido podcast ou así que non deberíamos estar eh, preocupados pola capacidade de atentar de Isis sino máis... Bueno, perdón, digamos, deberíamos estar máis preocupados de maneira relativa da capacidade de Isis de gobernar más que de atentar, no? Como de algunha maneira como que, o de atentar, pois pues, sempre houve grupos terroristas que foran capaces de atentar eh, pero pois pues iso, Al Qaeda non seguramente pois pues, non que supoña a comparación más más cercana, pois pues, eh, non foi capaz de controlar territorio, eh gestionar un e gestionar un territorio hasta os detalles de recolleite de basura ese tipo de cousas, no? e iso yes, é o que más asusta eh, creo que estaba moi ben feito, é moi entretenido e hasta tengo a súa parte de dito así documental eh, pois pues igual para a xente que lle guste máis a ficción diría que non lle fai xustiza porque ten un arco narrativo relativamente interesante que dois bastante, bastante cuco en ese sentido para ti mm. sí, además é sí. eh, o, o... Eu creo que o primeiro podcast ou podcast, digamos, franquicia de, de, de, de New York Times da sección de áudio o primeiro podcast que fixeron eh, unha renovada sección de podcast de, do New York Times que fixara xente de, de American Life e de Radiolab eh, para abrir unha sección de podcast este foi o primeiro Evidentemente escolleron tamén a, a unha das súas periodistas ou reporteras máis má, tamén máis franquicia máis máis conocidas este era un pouco a a base o éxito deste que va a ser a base sobre o cual farían todos os demáis que non sei até que punto seguiron despois Eu uh, non escoite ningún outro podcast de, de Time de, Tenen, de tenen unha hora en español Bueno, eh, o de... Como se chama? de Michael Barbaro eh, Ese non é do Times O diario, o daily, de daily. Bueno, bueno. Eh, bueno. Bueno, pois bueno, es, é que es que eso. Eh, xa os digo, creo que é moi interesante. Esto, de feito, foi... Recomendéi jo a xente que sei que non escoita podcast como... Como... Como costumbre, de alguma bueno, maneira, pero pareceu <risas> Sí, como nosotros, no, ni como costumos ni como nosotros. Eh, no sentido de que pensei que vamos, é interesante incluso pa facer o esfuerzo, penso eu para xente que non está acostumbrado a este a esta maneira de consumir información/entretenimento. Pero bueno, sí. eh se credes, estamos tamén, estamos moi de acuerdo realmente, ¿no? Demasiado. Paso siguiente paso seguinte tamén que tamén sei que vamos a estar de acuerdo, se queredes e eh, despachámoslo sí, a parte a ver se o despachamos coa vez, porque xa que estamos na vecindad, pois pues vamos a, a falar dunha vez del, non? Sí, pero se deixámolo o final, non? Deixam... Ainda non falamos del. No, eu creo que estamos <risas> todos de acordo, <risas> pero bueno, deixad, eu vou mencionar dous eh, dous rápidos, te diría, porque un deles creo que xa falamos tamén, pero pa min tamén foi un dos descubrimientos e escoito con bastante profusión, polo menos comparado co resto do que escoito, é eh? eh, Switch on Pop eh, que Se si non me equivoco, xa falamos no é ti escoitalo pero Rama, ti no, ¿verdad? No, e sigo sin escoítalo Suscribidme, pero Teño que encontrar un guaco sí. na miña Agenda semanal de escoítalo Ahora xa o fai por orgullo Xa dice tanto vos empeñades en que o escoito No, no, no, no si, tá ahí, tá. Mira, na lista Teño dúas listas As dúas que vo, estou vou escoitando Me vou ponendo o día Que son up to list list E a de, de Volt que son os que vou sacar dai e nalgún momento vou poñerme a espitalos. Está o primeiro en The ball. Pois, non sei, xa, falamo, xa falamos dele, eu creo que de feito descubrino a raíz, ou moi, non sei se foi a raíz, pero moi cerca de cando estuvemos falando do, da, da, da, sintonía, da, podcast, sintonía, da do sintonía do podcast, da sintonía do podcast nosso... que, sí. que, mm. que con taches non é, Eh, máis ou menos era cando estaba empezando, creo que debía ter escoitado un capítulo e ese ainda non escoitara, pero desde aquí la verdad que fún escoitando moitos. E incluso que é verdad que fixeron esta, igual non é a, mes, a mellor época, porque un dos autores, un dos, bueno, un dos host eh, estuvo de baixa de paternidade, entonces fixeron como, digamos... Si, sí, unha temporada tuveron de invitados especiales. De invitados especiales. É, de, de invitados especiales. Entonces, salías un just... pouco da línea da do que era o programa... Habitual, pero, bueno, tamén eu, tamén eu escoitei varios deses e tamén estuveron, estuveron ben, a verdade. Pero, nada, eu dos últimos que escoitei destacaría o, o do Baby Shark. <risa> e tamén... Que precisamente era un de... de invitados ¿verdad? De, con invitadas, sí, sí, sí. O de Baby Shark, así como recientes, non deste ano, eh? como empecéi deste ano, pues non se sabería, pero tamén eh, pareceu moi interesante tamén fixer un de Rosalía eh ver, eh, supoño suponho que de Rosalía estamos normalmente eh, expostos á opinión dos medios españoles eh, mm. ver un pouco a visión desde outro lado pareceu pues pareceume tamén bastante interesante na verdade Si, sí, sí, que é certo, si sí. Entraba despues que ao final ela, a, a que o facía dicía moito, isto é la tradición flamenca e todo era la tradición flamenca era como, bueno non era, no era tan you, you, you fácil know, you know, no. Claro <risas> eh fucking monument de flamenco non ten nada, claro, nada. eso é rumba. Poñían a canción esta que cantara nos nos Goya, de Se si me das a elegir, que é mm. unha, pues, son os chunguitos ou ¿no? non sei sé, mm. que son originalmente, decía, unha canción tradicional del flamenco, é unha canción tradicional <risas> do <de> flamenco, <risas> a de dicilo un pouco, tá. Eu ese moi interesante, eh, tamén, pero non polo, non polo que contan de Rosalía, máis ben senón de polo que conta da visión que teñen Eh, outro lado Atlántico de Rosalía o um pouco e da música flamenca, no? eh, a parte de, de cando se peleaban aí por describir que é eso de duende, eh pareceume tamén bastante bastante, bastante curiosa. Bueno, non sei, pero bueno, non é o único, hai os hai capítulos, pareceme, capítulos bastante interesantes. E comparativamente tamén sei que vosaltros escoitades outros capítulos, outros eh, podcast que son Musicales eh, son Exploders, por exemplo, eh, eh como é? de uh, já Home, punch Up jam. Punch up, jam. punch up The Jam. Sí, sí escuché un par de capítulos de ese, pero tengo que decir que eh, para mí está en un escalón por de debaixo del que me gusta Switch On Pop. A mí Punch Up The Jam realmente es una, es una criatura mm -hmm. distinta. Sí, eh, correcto. Punch correcto. Jam tiene más que ver con How Did This, how did this Get Made que con mm -hmm. que con On Pop, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, como un género en plan de podcast que es que falan de música de alguna manera, ¿no? Que podría ser un... Imagino má personas que digan, "Pos a min cósta me escoitar podcast de música", e eh, que encaixarían ambos, non? Eh, pero son moi distintos, son moi distintos a verdade. Treses, digamos, Broken Record sería outro, podcast de Malcolm Gladwell sobre música. Ehm. Mm. Eu eh, case como favorito deles sería Son Exploder, non? Me parece moi. eu escoito moito máis Son Exploder. Eh, verdade, o de o de creo que Gladwell Eh, depende do invitado que traiga E do programa e tal pois pues costa a veces O programa fai xa moi largo E se si non te interesa Por exemplo, fan moitos de country eh, Un género que non conozco E eh, non me hai acabo de tal pero, pero bueno Si que son moito máis en profundidade Que os Lesón Exploders Os Lesón Exploders centranse nunha canción E como o artista describo o seu proceso E tal eh, A mi fan moi moito máis amenos uh -huh. E... Eh, E, eh, bueno, o de Fiction Pop teño que darlle unha oportunidade Está aí Eu Non, no vou, non no vou de poñer por diante son Exploder OS porque ese está sin ahí, probar ahí conocemos. No, está Exacto. claro, pero está ben, está ben que teñamos un pouco de, de diversidade Hombre, sino, de, senón... de diversidade que senón mal va sí. E, eh, bueno, puxen outro que simplemente vou mencionar pero moi rápidamente eh, levo escoitando, eh, estou non escoitando pero, bueno másicamente por mencionar, no sei se o seguides ou conocedes, un que se chama Morrelless. E é wow. un pouco eh de é da BBC. Eh é un diría é un vaina un pouco na liña de fact check, ¿no? Que se leva ahora eh, sobre sobre un pouco anumerismo, ¿no? Eh, en general, ¿no? E falan así en términos estadísticos de noticias que se están dicindo son Correctas ou un pouco incorrectas non? É moi cortiño E, bueno, a veces son interesantes Eu ah, des, descubrino a raíz de eh, Diría que A raíz de A raíz da serie Chernóbil Falouse moito de Chernóbil outra vez non? E, e Empezaron a pues, dos números que salían en Chernóbil de, de número de mortos Esas cousas Moitas veces é un fact-check Pero a diferencia de outros que se escoitan por aí A resposta do final suele ser que difícil es todo. <risas> eh non hai sí. respuestas fáciles, non, en, entonces nesse en sentido son bastante honestos, a verdade, bueno, fal... son cortiños teño... non o conocía, pero teño aquí aberto, así, estou vendo que son moi cortiñas, teñen moitos capítulos que non chegan aos sí, sí, 10 minutos, é unha cousa moi cortiña, pero eu diría que en general é son... eh, relativamente honesto. Este este, este, este vai a darme propiño. Este vai va do vai entrar na to-list <risas> list. <risas> antes 10 <ríe> minutos 10 a Cortiño, pero minutos, bueno. minutos, sí, eso... se dentro o final dentro dos meses eh, os coitades tamén, nalgún nalgún ocasión podémolo rememorar e verse vosaltros, xoa, se, sea, a final vos deu a mesma sensación. Claro que xaber vai a escoitar un podcast sobre esta estadística. <ríe> no, no. <ríe> rarísimo. E <ríe> sí. non teño máis, a verdade. Eh, bueno, teño o que o que cre, o que creemos que temos todos. Si ha puesto crear hype, pero no hablar de él, darle vueltas eh, en un mencionarlo, pues antes de antes de eso acabo de acordar de un que estuve eh, comprobando que era de este año, que he escrito de este año, que... Eh, vale, por Dios. <risa> Sale, es que me salía con nombres de... es claramente muy memorable. No, pues a mí me gustó mucho. Te un podcast sobre... Sobre a historia de Cera, no sé, de Liz Holmes mm, sí. eh... ah, se xame, algo, me fal, algo falaras del, non sei si... De Dropout mm. Vale, pues un podcast que acabo de, de comprobar que escuitei neste ano eh, Que descubrí este ano e eh, Que desde entonces xa me olvidarás todo o nombre, pero técnicamente valería, que me gustou moito, que é de Dropout, un podcast sobre a historia de Liz Holmes e de Céranos, que, según estamos dicindo, sí, canto máis o menciono, máis me parece que xa falei de ultimamente non? Pero non sei se si falamos del novo programa, eu creo e, que faláramos no grupo ou algo así. Pode ser. Pues, seguindo un pouco con a miña, miña unidade temática de de cousas que se foron ao carallo a parte de na extrai utopia e espectacular failures, pois outro que foi un, un fallo un failure espectacular foi a historia de Céranos a, a empresa supoño que farma, farmacológica ou de tecnologia eh, de tecnologia da, de sanitaria que pretendía eh, revolucionar a maneira na que se fangon os análisis de sangra as, as comos deteccións eh, tempranas de enferes eh, durante moitos meses estuvo valorada en miles de millóns de dólares e, e iba a ser o siguiente unicornio, a siguiente Apple e ao final pus era unha estafa eh, espectacular que, que cando se descubriu pues, a bueno, pues, de cien, avergonzou a... a Políticos de altísimo rango de, de ambos partidos Que pertenecían a eh, Como se chama Consello de Administración O que fixaban publicidade O que lle chamaban a a Liz Holmes A, a próxima eh, Steve Jobs, Steve Jobs e sí. eh, é un podcast Non sei se son seis ou oito capítulos eh, 40 minutos Pouco espesito de escutar Pero realmente a historia merza pena Eh, nada, é unha mención que... Bueno, que a verdade é que non é dos... Probablemente hai podcasts que me gustasen máis durante o ano e que se me escapasen Pero, como estábamos falando, pues foi o que se me, me acordei agora uh -huh. eh, Dito isto, falemos dunha santísima vez de Trula. por <risas> Vamos a iso, vamos entonces a falar do que xa sabemos que queremos falar O que nos escoite igual pensa que esto estaba xa preparado, pero realmente non compartimos as listas de cada un destes. E vamos, o, o último do que nosotros tiramos na lista de cada un dos tres é uh -huh. ThruLine, ¿no? Efectivamente, corre. Non sei hasta que punto por que sabíamos que o resto sabía que iba a falar del Eu creo que porque directamente na grabación do último capítulo cando empezamos a falar ou non na grabación, sino na último chamada de Skype cando dixemos, oi, temos que facer unha lista deso de dixen, vale, pero procurade que non señan todos ah vale vale, vale. ThruLine é un podcast detrás do Cala e dous hosts cuyos nombres non me atrevería a pronunciar pero meu primo sí, Eu sí. é que contan historias de eventos pouco coñecidos da historia ou que dan un punto de vista novo desde o que interpretar o presente o podcast de historia da MPR, e destaco deste ano algún capítulo como Opioids in America, War of the Worlds, que explica o cisma entre Suníes e Chils, ou Scorched Earth, que falaba dos campos de concentración en Sudáfrica e de como desde aquela que... Eso renaceu unha guerra entre ingleses e holandeses pola colonia e que deu lugar ao apartheid. Esos foron os capítulos que destaquei. Pero bueno, ten moitos máis destacados, eh. Quer to todos me gustaron, eh? Son, eh, e moitos eh, descubrírome cousas que non ese episodios que non conocía. Eu de feito teño que dicir que, por exemplo, ningún deses tres que mencionaches o escoitei e aínda así para tamén para eh tenlo como destacado do ano. <risa> eh, eses, non é que non me gustaran, é que nin os escoitei, non? Mm. Eh, Eh, Noé, eh, non sei se si te... Eu, destaque, dos que escoitei, a min gustaron eh, The Siege of Mecca eh, Pois pues eso, de un pouco sí. o, o evento de Non sei como decirlo, ¿no? de como tomaron eh, A Como se chama? Cava ou bueno, ali en Mecca sí, sí. O sitio de peregrinaje uh -huh. eh, No Friend But The Mountains Ese creo que bastante reciente que fala dos kurdos sí, Que é reciente porque foi A raíz da da decisión de Trump de, sí. de abandonar Kurdistan ou o abandonar uh -huh. os pasmargas e más incarceration eh, tamén me descubriu algo que eu tampouco conocía a mín eh, bueno, vella, eu xa que dixo meu primo que non se atrevía e que eu me iba a atrever uh -huh. vella, eh, a mín o que me chama atención máis saló de que en general pues, é un programa sobre eh, feitos pasados e a súa conexión en teoría coas cousas que están nas noticias, uh -huh. un pouco para dar contexto uh -huh. histórico das, das noticias eh da do, do momento. É eh, ese xa houbo outro podcast, algún outro podcast que incluso que empezamos a esquitar uh -huh. algún de Gimlet Media, me acordo que durara pouco, pero que tamén tiña un unha unha idea similar pero máis a é eh, que a particularidade que ten este podcast que me chamou a atención é que máis alo do que o seu o seu argumento inicial eh, os dos presentadores que son eh, Randtil fatah e ramting arablui son eh, un eh, creo que ele era palestina e ele é iraní é realmente eh, dan perspectiva de do que está pasando no mundo árabe e do que está pasando en Palestina do que está, pois pues eso, o que, o que decía Javier antes da, da división entre Sunís e X mm. e dan un pouco unha perspectiva que eu non tiña hasta ahora igual falar, o sea, escutar sobre sobre eh, o mundo árabe, se si credes sobre a política árabe pois pues, o máximo que podes escutar é a, a, a calife de de, de Rokmini Kalimachi, que é a perspectiva occidental do que está pasando ali. Pero eles tenen a perspectiva pouco de... No, bueno, siguen sendo occidentales, porque son americanos, fillos de emigrantes, o que seña, pero americanos, pero tenen máis idea do, do contexto histórico. Mm. Eh, e realmente, moitos dos seus capítulos son eso, dar contexto ao que está pasando en, no Medio Oriente. Correcto. É unha cosa que me... No, máis que destacar capítulos capítulos individuales que non creo que seña capaz, pero un pouco ao que me chama a atención do podcast ese é un pouco mm. eso. Eu nunca... Non non son... Non, son muy, non me parecen moi personales os episodios no sentido de que... Ou non me dá a sensación, no? que son historias Por que... Por exemplo, pues eso... non sei se escuitacho de Sunís e Chis. É que... É no, que no. eh, eu creo que nese no que máis falan de que ela é... E... Cultu sí. Culturalmente ou familiarmente Non no me acuerdo Soni, sí. digamos, e ele chi Ou algo polo estilo, sí. quizás ao revés eh, Non creo que é tartar Non fala nada ben Da, da imagen que, que teña Se si non sei se si o iraní tan que ser chi o... No, o iraní é chi É chi vale. eh, no, no capítulo No que falaron De como o goberno De como hacía interferir Para O sea, no gobierno de Irán si sí. no. aí tamén falan desde un punto de vista da súa, da súa familia de cómo, de, de como vivirán eles el de Dalí, pero non me acordo o nome do capítulo eh, era como é un dos primeiros da sí, temporada eh, o, o capítulo sobre sobre o gobierno de Mossadegh de, mm. sí. Sí, a ver, de cl Frank. claramente hai moitos episodios que son como decía Noé de pois de si, sí, pois pues, do mundo árabe ou eh ou os pues, outros conflitos que hai nesa zona, ¿no? eh, pero xa os digo, no, eh, de verdade, é verdade que non escoitei tampouco tantos como como a vos, ou mellor, pero deu-me de sensación que algún deles desde logo, pois pues, eh, que poderían For Days Ago, era o nome do capítulo que sí, estábamos moi buscando. Mhm. Non tampouco por interromper. Que podríamos ter contado simplemente historiadores bien informados pasa es que claramente pues el de segundamente pues de alguna manera sobre todo interés no pero por ejemplo ya os digo de Mass sí. incarceration son historias eh, americanas eh, gustome igual o O capítulo da sí, ¿no? ¿no? crisis dos, dos opiáceos tampouco tenden por que especificamente capítulos de... O, o Entonces, capítulo da crisis dos opiáceos non ten absolutamente También. nada que ver con eles culturalmente, porque hasta que máis afecta é a, a xente blanca. Claro, sí, sí, sí. Pero pero sí. hai capítulos que si sí que lle dan ese, esa perspectiva que... Sí, sí, sí. Eh. Sí. eu, eu eh, Hai cousas que mellor eu non son capaz de ver como personal, pero a realidade que hasta que viñeron eles, pois pues, non estivemos falando de ou eu coitaba podcast de, de, de esa temática, ¿no? Y además seguramente vos vai sempre como os intereses de occidente, como que andi, ¿no? En lugar claro, de sí. eh, Bueno, en ese sentido como decías antes y eh, cambia un poco o tono seguramente respecto a igual que califato ou algún que outro, verá que non... Sí, non é o mismo estar desde fora mirando dentro que estar un pouco con medio peda dentro, al que seña, sí, se, sí, se, sí. se cambia un pouco a perspectiva. E, de feito, eu creo que outro, o, o ejemplo do, de, do capítulo este do que, que acaba de buscar Javier, de 4 días en agosto, é, o, é outro ejemplo moi claro, é dicir, mm. o primero que dicen na introducción é, é para toda esencialmente para opinión pública estadounidense ao problema de Estados Unidos con Irán, empezan na crisis do no FN no sé, claro, 79, no algo... tomas de embajada e, mm. e eles son os primeiros aos que lle teño escutado de... pero a é eh, un, mm. eh, un operativo da CIA que en, en, directamente participou no, no derrocamiento eh, ilegal de, o, do primeiro ministro eh, Mossadegh por ser eh, filocomunista ou máis ou menos ter pinta de izquierdista anteriormente e algo que eles dicen de cara a súa propia audiencia pero como español pues, tiña a mesma idea de, de das relacións iraní-estadounidense polas mesmas películas ca, ca o espectador eh, mestre estadounidense a... El... eh, España é eh, un país occidental cien por cien o sea, así que non non temos nada, o sea, todo a influencia desse conflito vénos da parte de vista americana. Sí. unha cousa que unha cousa que eu suelo eh de algunha maneira cuñadear é eh, eh sobre a historia que se dá no colegio. Non sei se cabería, se cambiaría ahora, non, pero eu diría que o mundo está bastante máis globalizado que cando nosotros tres estábamos en en bachiller ou en secundaria, verdad? Si, sí, pero tú crees que os libros cambiaron? Eu creo que no, pero de... creo, creo que sí que deberían porque eu ac... te, teño bromeado é verdad que cuñadear totalmente porque eu non me considero unha persona moi ducha en historia, ni moito menos Para estamos aquí Para estamos aquí, escritando podcast de historia ¿no? Pero eu, eh, o ejemplo así un pouco máis claro como que, que recorda así das clases de historia de solo nos importa o que nos toca moi cerca Era decir, y bueno, y se destruye el imperio el, el, el imperio romano y, y se dividió en dos. Uno no nos interesa y otro sí. Y uno nun, nunca más volveremos a, Y de la otra mitad nunca más volveremos a hablar. No sé si tenés la misma sensación, ¿no? Es verdad que una, es simplista, pero... Eh, sí, o, o que China no exista. Que China no exista, o eso, eh. no exista, o solo existe... Cuando, a partir de que estudias, que bueno, personalmente no chegué, pero sí que es verdad que estaban los libros, eh, pues, a, pues los conflictos 290, eh, a partir de que esos países descubren que tenían petróleo, como Kenji, ¿no? En general. A, par a partir de ahí, cuando aparece Oriente Medio en los libros de historia de, en España? No no sé si no creo que cambiase, pero dame no, la sensación de que... No tenemos manera de saberlo en realidad, pero probablemente no. Bueno, me manega de saberlo. Algún, algún contacto teremos para preguntar e que pon nos libros de historia, ¿no? Eh, pero... É unha... das da próximas generación de milenial para arriba. É unha pregunta... É bueno, unha que miña, miña tía de profesor de literatura seguramente tenga acceso a profesores de historia, lógicamente, ¿no? Pero non creo que cambiase moito. E... E bueno a verdad que eu agradezo moito todas esas historias como decía Rama, no de eventos que eu, a verdad que, non me contaron nunca, nin, polo que seja, nin, nin acabei pegados a él ¿no? pegados a él culturalmente. Non hai películas non hai estas cousas ou as que hai son desde o punto de vista moi, moi occidental yanquis, sem apurades. En fin. Eh, what's bringing as joy lately? Efectivamente. Que rapaz. Que nos, a, a parte da, da visitar a familia e eh, que nos den regalos os, os reyes e estas cousas, uh -huh. hai algo que que destacar como que vos puseron contentos ou que vos que vos deu alegría ás pasas vidas esta semana. Eu teño algo que dicir, Comenta, ¿sí? comenta, Raúl. Que Eh, sabedes as contas de tipo Out of Context sí. que están aparecendo en Twitter últimamente. Hay de todo. Sí, son sí, sí. Eso, clips de vídeos. Pues, eu, os primeros que encontré fueron, os primeros que chegaron ao meu feed fueron esos de políticos. do Discursos de Pablo Iglesias ou de Arrimadas sacados de entrevistas sueltas de Ayanos e tal e que ahora se poden malinterpretar ou que levar a un contexto que vistos así totalmente sueltos poden ser graciosos. Cando os descubrítes? Descubrínos? Pues, este mes seguro, pero nos últimos 15 días, diría eu. Pois pues fíjate, eu, igual agora foi a explosión, pero a miña referencia non son as cuentas, para empezar non é nacional. Eu recordo, a primeira que saquei, eu creo que foi Regular Show Out of Context. Qué regular show. Regular show, eh, eh, son uns dibuxos, pareceme xeniales de histori ah, sí. historias corrientes, chamanse en español. Están en Boeing eh, son dibuxos eh, infantiles, pero diría que teñen teñen unha capa adulta. Eh, non para ver capítulos en plan, non é Rick y Morty, como que en di así, non son dibuxos para adultos, pero algunha vez pillei no hotel e son graciosos. E tamén eu pero falo de fai meses. Ah. Vale. O de para min out of context eh, eh más ben eu descubrino como humorístico, para decir un chiste, por pues eso, sacado de contexto, e eh, Cortiño e eh, ten, pois, pues, un humor distinto do que tería nun contexto máis grande, como quen di, ¿no? pero vas, a verdad que sobre todo humorístico. Non, vale. de feito non vira ningun a destas de políticos. Non vi ningún ejemplo de políticos, eh. O rollo dos de políticos sí. tamén é é intentar buscarlles algo, sí. algo humorístico ou como... a veces para coller algo que se escapa totalmente do discurso que teñen agora uh -huh. ou coller algo que directamente non, non vamos que hai visto así suelto sin un no contexto de entrevista, sí, sí, choca sí. moi sí, sí, sí, sí, sí, Pero bueno, de todas formas o que o que me alegrou a vida ultimamente <risa> foi eh, un tío genial en Twitter que apareceu aí E que escolleu oh, escenas da ten, Nani ten Da ver, serie Caudoblaxe da Gallega Ten xa ver escrito Algún ser de luz brillante Que sí, si seria... sí. que o mundo Sería un lugar millor Tendo unha conta de clips soltos De escenas da Nani Con doblaxe da Gallega Hasta vos puxe un enlace Si, sí, <risos> vino, é es retut de Hácelo É sentitamen, verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, vamos, debe de levar como 30 ou 40 vídeos, eu xa teño metido que me, que me alerte cando aparece el novo. A miña pregunta con este, de feito pensei no tweet antes de porque vincho tweet antes de ler as, as notas. Eh, foi sí. em, neste caso esta esta persona, de onde sacou os clips? ¿Está Anani en algún tipo de... en gallego, en Netflix o en HBO <risa> o en Opran Vídeo? Eh, ¿Se sí, creen que estará en una web de la gallega? ¿Una web de la gallega? ¿Eh? ¿Tera los derechos? ¿No de es la gallega? No sé. O ¿Un archivo igual, de gallega? ¿Y que trabaja claro, traba. digo, ¿será alguien que trabaja allí? ¿Alguien que tenga los DVDs de Anani en su casa? ¿Con <risa> su VHS? O su, o, sí, pero tienen buena calidad, os vídeos que he Rama. Non sei, foi o que pensei cando vi ese vídeo pero fixo... Non sei, non sei quen é nin que fai, pero alegroume alegroume, vamos Venzoito está Primeiro foi a Navidad, a familia tal, e despois a Nani, a Nani. No, no, no, no. Temos, eh, Podes poñer clips de música de, da, da intro eh, para este para ilustrar este, esta sección Na, na, na. a saber ahora mismo, buscando vídeos da Nani na página da no, Gallega no, no, no, no, no, no, no, sí. no, pero, no que, de feito, porque non o primeiro que se me va que entonces iría a buscar, por curiosidade o mundo de Big o mundo de Big o mundo de Big iría <risa> a buscar o mundo de Big Man, si sí. sí. seguro que tamén, sí, hay, seguro, hay que capítulo, tamén seguro que hai tamén o mundo de Big Man out of context, eh? seguramente Eso, eso eh, será o seguinte. Eso xa podo poder, Javier. Agora, agora que xa unha idea, eh, descubriu a que a web da gallega hai contenido dese de tamén. Que che charle grobate a semana, eh? Pois pues a min alegroume, eh, teño que pensar normalmente este tipo de este tipo de cousas, pero despois eh, saquei algo medio coherente, é eh, que dixei, "Non tecnolóxica un pouco, no? É eh, antiobsolescencia programada." Que, de feito, houve un capítulo de ausencia do programa de, de ThruLine que ve moi... sí. non sei se oistes sí, Eu xa escoitar a historia de, por, outro, por outro lado, pero bueno Eu conto era que tamén un pouco nesa línea Eu hai dúas aplicacións que consumo bastante tempo no, no teléfono ou en distintas estas, unha é do Twitter pero que eu non utilizo a nativa e eh, o lector de RSS Ambas aplicacións por distintos motivos Cando, funa, cando as funbe recientemente xa non está no Google Play entonces uh -huh. era unha crisis como que en di, ¿no? pero tiña por aí as APKs, eh, as APKs eh, guardadas nalgún backup e tamén con certa pelea de quitar permisos de quitar permisos do Twitter a outras aplicacións bla bla bla, ao final conseguín que funcionasen nesa pequena pelea anti a obsolescencia programada do software, que tamén hai, non solo a de hardware e eh, eh, bueno eh, pois pues esostras eh, tamén en parte con interacción con congunha persona random de twitter que tamén ya estaba pasando o mismo poiss pues tamén eh, aí saquei o oeste así que eh, esa, esa colaboración alegróme un pouco acto de rebelión si sí. dúas partes e eh, eh, por outra parte tamén eh, xuntando de desa maneira tamén no mismo rss pois pues tamén eh, ler recentemente leí un par de artículos que son muy de da blogos que son de blogs que resisten aí, de alguna maneira, o o cambio das tendencias no que es, igual un leía de esponsa sin órum conoce delo conocemos sí, no, sí. conoces no pues eh, o tipo sigue escribindo no él eh, eh, como esa parte vintage pues pareceme un pouco... un un soplo de aire fresco no internet de, de hoxe en día e eh, eso, destacaría os últimos artículos que escribiu Ponsa Sinorum este que non sei como se chama e, e tamén un de outro tipo que teño bueno, eh, na lista de libros que echaban branco Milanovic que eu comparto moito cousas del escribiu unha historia sobre unha review dun libro de, que fala un pouco da Rusia de Boris Yeltsin eh ou basicamente de... Bueno, si, sí, eh, creo que como de toda esa plutocracia que se creou, a verdade. Eh, o tipo no sei sé, blog tamén moi old school e eh, fala temas así moi interesantes. Eh bueno, esa nostalgia tecnológica pareceume do máis interesante Esa nostalgia tecnológica de cosas de fai 15 anos de, o sea, bueno, si, sí, eh. de cando sí, que diña. De... Non sei sé por que destaco... No, no sé destaco eso, claro. Toda nostalgia é ya... eh, de cando un tiña 20 anos, ¿no é? Já vamos maiores. <risas> Non eh, sei por qué me parecía que que ter nostalgia dos blogs de, de tal era, era raro pero claro que non é. O <ríe> que pasa que teño 30 pico. Exacto, exacto no <ríe> Bueno, no, eh, contanos tú que que pues, uh, que que che, trae, uh, que che fai feliz estes días, a parte do do. Uh, xa empecé a, a dicilo antes eh, ao final cortemo un pouco porque me estaba pisando esta sección, pero gustanme as listas de final de ano gustaúnme as hai certas tradicións navideñas que me disgustan profundamente como por exemplo que estaba vindo pola autovía e eh, solo se... pola a oito e eh, solos escuitaban tres radios en as tres puñeteras radios había villancicos en todas. é <risas> unha forma de tortura eh, entonces hai cosas que non hai cosas que non entendo que francamente. Pero... A mín alegrou moito que María Carey chegara por fin ao número 1 con... despois de 25 anos de sacar a súa canción. Por fin ten un número 1. Vale, continua. Bah, había, que, había que decirlo e sí. se dijo. Eh, pero, sin embargo, hai outras tradicións navideñas que sí que me gustan. Por exemplo, eh, o Book Concierge da MPR, que vos pasei un enlace fai xa un par de semanas igual, que é un repaso... Eh, bueno, pues, además, eh, eu creo que se pode ser todo o cínico que queiras e decir, na época na cual a xente está decidindo comprar regalos, a MPAR decide facer unha lista de libros ou unha lista de recomendacións eh, interactiva de para que a xente escolla máis fácilmente que que libros comprar, cando non sabe moi ben que fazer. Pero é unha cosa que está moi ben, é unha base de datos que está moi ben feita, é decir, tú podes meter... Eh, temáticas eh, escritores de eh, bueno, escritores escritoras femeninas ou escritores de, de en fin, estranxeiros ou traduccións ou escritores americanos podes escoller moi ben que o que, que, o que queres se podes decir que é un libro que seña unha comedia eh, romántica eh, de non ficción eh, sobre historia natural eh, podes meter todos eses todos eses eh, filtros e acabache salindo algo ou non. E de supoñer que non. En, con este con este exemplo concreto. <risos> Tabáme leveante as fexas ou escoitar ese exemplo por rexión apareciado. Pero ver a, si que, a que, realmente o que, que estaba dicindo estaba pensando. No, oye, no ficción, de historia natural, de comedia e romance. Vou virar, vou virar, ser. <risos> eh... <risos> eh, e ademais o que a particularidade que tiveron o deste ano é que normalmente fan un ano, Eso É unha boa base de datos, é eh, moi interactiva, moi fácil de, de utilizar eh, bueno, É útil, aunque só o seña para perder tempo e para pa que xendren ganas de comprar libros Pero ademais este ano o que fixeron foi eh, acoplar as, as listas dos últimos cinco anos todas xuntas entonces eh, directamente acaban de quintuplicar a, o fondo da base de datos e realmente podes perder moito tempo con, con el entreterte moito entón, gustame iso gustame que, que navidades na BBC é, pense en diciembre e en Gaiman entón, agora mesmo na, na radio da BBC logo na BBC Radio 4 hai dous programas especiales de, de Neil Gaiman un unha hora de Neil Gaiman coa orquesta sinfónica da BBC presentando, facendo lecturas de estratos seus eh, con fondo de música e outro que é o John Snow como se chama ese bonhombre eh, protagonizando unha radionovela de media horas basada nun conto de, de Neil Gaiman eso tamén é unha tradición que tenen cada ano eh, le he escutado Good Omens eh, eh, Neverwhere e eh, moitos outros eh, esencialmente todos os anos fa unha adaptación de algo de Neil Gaiman e son tradicións que En fin, que me gustan Seréis no, porque ao final Non é que me disgusten Ou non é que me gusten as tradicións Porque se a tradición é villancicos, pois claro. no María Carey no, Neil Gaiman si sí. Correcto, efectivamente E eh, eh nada eh, A verdade é que ainda non escutei Con lo cual non é que me dese felicidade de telo escuitado Pero ter o telo por aí Non rincón ceño esperando A ter un momento para escuitálo Pois, pues, má bueno cada co penso, penso, va, ah, os pues apetece. Así que esa me quedo menoe eh, con eh, creo que podemos ter título pa pa, bueno, no é eh, rama, título pa este episodio é eh. María Carey no, Nilgaiman si. Sí. Mm. <risa> <risa> eh, Como form... ahora, a, a María Carey gustoume que chegara ao número 1. Tu e María Carei tamén. Si, <risa> <Sí, risa> algo así. Penso que todo no? cada... es... eh, que... se se pos María Carei entras nos buscadores máis fácil, polo menos en Arabia click eso es era es era o, o clickbait esto vamos a subir en mayo no. <risa> pa, que, pas la que, pues, que ven que estas cosas son que que perder, van, a de son a estas cosas que contemos